La... La... Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat de Penya 91, Francis, FM La primera emissora local de d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores Ràdios Limitat ve a 91.6 Comencem el programa parlant d'art, i és que aquesta setmana s'ha inaugurat l'exposició de l'artista barceloní Antoni Tàpies. Mort ara fa uns anys, Tàpies des de l'interior. És una selecció de 140 obres que posen de relleu la constant recerca i experimentació del pintor, i a més mostren el seu interès pels diferents materials i objectes que formen part de les seves creacions. Unes creacions inèdites que el pintor guardava al seu taller i que fins fa pocs dies no han sortit a la llum. Tàpies és un dels més grans mestres de l'art del nostre temps i per això ha fet falta més d'un any per enllestir la seva primera gran retrospectiva després de la seva mort. Pas que sigueu aficionats de l'art, heu de saber que ja podeu gaudir d'aquesta mostra als espais del Museu Nacional d'Art de Catalunya i la Fundació Tàpies fins al mes d'octubre, on després viatjarà a museus d'altres països. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'EFIM, això és tot un poble, que us parla i acompanya, Ricardo Malabé, Marta Sanz i Jordi García.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 I comencem el nostre programa doncs, informant-vos que l'Ajuntament invertirà 45 milions per refer carrers. Fins a 65 carrers i 13 parcs urbans de Barcelona es remodelaran fins a finals del mandat gràcies a una inversió de 45,57 milions d'euros que l'Ajuntament de la ciutat ejecutarà fins al 2015. No es tracta de grans transformacions urbanístiques sinó d'actuacions puntuals de reforma i manteniment agrupades en el denominat Pla de Millora Integral de l'Espai Públic. D'aquesta manera, s'aixamplaran voreres, es farà un nou clavegram, alguns vials es tornaran a pavimentar, es substituiran elements com ara arafanals o mobiliari urbà i s'ampliarà la xarxa de punts de connexió wifi. En resum, un rentat de cada general. En total, està previst renovar 56.875 metres quadrats de vorera i 1.950 punts de llums, refer 3.500 metres lineals de clavegram, plantar 597 arbres i soterrar 4.875 metres de línies aèries de serveis o tornar a pavimentar 79.725 metres quadrats. Es dona la circumstància de que algunes d'aquestes actuacions formen part de l'acord en matèria d'inversions pactades entre el govern municipal de Convergència i Unió i el grup del PP. Les obres que es podrien començar en bloc ja a la tardor afectaran indrets com ara el carrer Camp Preciós a Nou Barris i el carrer Borriana i Turó de la Trinitat al districte de Sant Andreu. Parlem ara de la Trinitat Vella i parlem dient que demà hi haurà una campanya solidària de recollida d'aliments. Demà a partir de les 9.30 i fins a les 2 del migdia l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella organitzarà a la plaça de la Trinitat una campanya solidària de recollida d'aliments. Aquesta activitat permetrà que els aliments recollits durant tot el matí arribin a la gent necessitada gràcies a la col·laboració també del Banc d'Aliments de Barcelona. Ara ens acostem a Baró de Viver perquè 192 famílies de Baró de Viver reclamen ajuts per la instal·lació d'ascensors. Més de 20 anys després de que el patronat municipal de l'habitatge construís els edificis en què es van reajutjar els veïns de les anomenades cases barates, 192 famílies continuen sense tenir ascensor. Moltes ara són grans i això els impedeix fins i tot sortir de casa. Els veïns reclamen ajuts perquè se'ls pugui instal·lar però temen que el cost de l'obra continuï sent inassumible. A inicis dels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 a cadascun dels immobles i viuen entre 6 i 12 famílies, per això tot i les ajudes públiques que existeixen per la instal·lació de sensors, el cost de l'obra continua sent massa elevat, expliquen els veïns que el si silents municipal no accepta una fórmula de finançament alternativa, molts seguiran contemplant el carrer des de la finestra de casa seva. Ehm uh... Anem a una altra informació també ens renem cap al bon pastor perquè s'està realitzant la convocatòria d'un consell de barri extraordinari d'aquest barri. Es convoca a veïns i veïnes del barri o a una sessió de consell del barri extraordinari del Bon Pastor el proper dimarts 9 de juliol a les 19.30. Es realitzarà el Centre cívic al que està situat a la plaça Robert Gerard 34. L'ordre del dia serà el següent. En primer lloc la urbanització dels carrers del Bon Pastor es parlarà també del Centre Cívic del Bon Pastor, de la tercera fase de les cases barates i també del Mercat del, del Bon Pastor. I ara doncs, tornem a acoar cap aquí cap a la Trinitat Vella perquè volem informar-vos d'un pla que et està portant a terme per ajudar els nostres fills a superar les avaluacions de setembre i a l'èxit de futur. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, número 17, us oferirà el proper dimarts 9 de juliol, entre les 5.30 i les 7 de la tarda, una conferència a càrrec de Vladimir Reinhardt, que psicòleg expert en educació i en relacions familiars. Aquesta activitat va adreçada a les famílies dels alumnes dels instituts públics de primer a quart d'ESO, amb matèries suspeses al juny. És impulsada per l'Institut Municipal d'Educació, amb la col·laboració dels districtes municipals, i es suma el Pla de Suport a l'Alumnat d'ESO per tal d'acompanyar a les famílies els fills de les quals participen a l'activitat projecte èxit U estiu. Altres informacions també ens porten a parlar de les activitats que es realitzaran el proper dijous. Hi haurà un acte de donació de la documentació històrica de la Casa Asil a l'Arxiu Municipal del Districte. El proper dijous, 4 de juliol, a les 6 de la tarda, a l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu, al carrer dels Segadors, número 2, entre sol, es realitzarà l'acte de donació de la documentació històrica de la Casa Asil a l'Arxiu Municipal del Districte. I assistirà a l'arxivert en cap de l'Ajuntament, el senyor Miquel Borràs, que presentarà una conferència sobre l'arxiu municipal i el seu fons El conveni es signarà per part del president de la patronal de la Casa Sil, el senyor Josep Soler i Llopart L'acte comptarà amb la presència del senyor Aïma Moraleda, presidenta del Consell Municipal del Districte de Sant Andreu, i el senyor Raimon Blas, i regió del Districte de Sant Andreu. I un últim apunt, ja, per anar tancant aquest primer repàs de notícies del dia, doncs, dir-vos que al Centre Cultural Can Fabra us acosta la figura de Pèles Mestres, artista complet i home polièdric. La sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us acosta la figura de Pèles Mestre, artista complet i home polièdric. Es tracta d'una exposició que precisament tanca avui divendres i una exposició itinerant que consta de 14 apartats, en 17 plafons, que repassen les principals facetes artístiques i íntimes de Pèles Mestres, dibuixant, il·lustrador, músic, cançoner, col·leccionista, amic tertulià, dramaturg, bibliòman, dissenyador, gràfic, poeta, folclorista, figurinista, jardiner i viatger. S'il·lustrenen dibuixos, fotografies, retrats, caricatures, figurins, etc. i citacions de Peles Mestre i d'altres autors. S'ha editat un llibre de Montserrat Garrig, que complementa l'exposició. Fruit del mateix projecte, l'Esbar Català d'Ensaire ha editat també l'enregistrament Sonor Cançons per la Mainada. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomenem el nostre programa d'avui. Ara, quan doncs en aquests moments el que fem ara és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot a amb més informació Fins ara La sinergia és al teu costat Torredia profund Jo conec la mirada que fas Quan estàs tard Esperant assecat i allargat desert Finalment Podem dir que això està canviant Que ja és passat I tot perquè avui sí Es feia Ja es posen a to mai no s'han de pressar que la causa i el cosmos llunyà ja treballen per tu però veus homes que van Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Doncs tornem d'aquesta petita pausa i tenim amb nosaltres al president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella, el senyor Josep Maria López. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs a continuar la campanya de, de civisme al barri de la Trinitat Vella, oi? Sí. Eh, com sabem es va fer la primera fase. Uh -huh. Bueno, ara dintre del pla de, pla de, integral es vol fer una continuació ja a nivell de carrer en uh -huh. quant educadors i a gent que es dedicarà pues, a, anar, a anar pels carrers o a zones una mica problemàtiques en quant a donar un suport o un aconsellament d'una mica de civisme. Uh -huh. Perquè clar, evidentment, per molta campanya i per molt que facis d'avís la gent, desgraciadament, encara entén de que, de que pot fer per carrer a vegades coses innecessàries que no deixen de ser. És a dir, que hi haurà gent que es farà responsable d'aquesta campanya mm. i que assessorarà els veïns Correcte. i veïnes... Doncs, sí, no... faran el paper de mediadors. Anem a, anem a dir mediadors. A més de repressió mm. mediaran i avisaran i faran una miqueta d'aquest tipus de, de mediació. Mm -hmm. Molt bé, perquè a, a, a aquests dies estem veient que hi ha els cartells a per tot el barri i... Sí, la primera campanya de manera visual, informativa, uh -huh. s'ha visat a, a la biblioteca, s'han fet presentacions, s'ha fet al centre civil també actes, però bueno, per arribar a la gent pues, has de baixar al carrer, no? que és el que toca, i ja dir que el compromís de l'Ajuntament és la segona fase, és entrar en aquesta, en aquesta, en aquesta onada de gent, o mediadors, que vindran i amb puestos específics, diguem, o sigui, no s'ha de dir a cap puesto, però plaça, eh, zona de l'Orda, el parc, camp de futbol, gent que s'aglomera, i a vegades fa un no s'han a l'espai públic, quan a i Protícia. Uh -huh. Doncs hem de dir que la posada en marxa de la campanya doncs és per durar tot l'any, no? Sí, sí, sí, el Pla de Barri s'insiga una continuació Ah, perdó, el pla integral és la continuació uh -huh. del pla de barris que dedica una, una part de diners uh -huh. i data de tota finalització creiem que poden ser dos anys però bueno, l'Ajuntament s'ha pateixat la porta oberta uh -huh. de si és necessari tindre, tindre més temps per, per aquest motiu uh -huh. I, I els mediadors qui són? Són voluntaris? No o... sabem això, suposo que l'Ajuntament siguin no el que ho coordini i porti cap aquí gent específica que no sigui del barri per, per no tindre que que tenen enfrontaments amb ningú se, se suposa que seran empreses dedicades a això uh -huh. sí. o sigui, la gent amb, amb una formació clar, acadèmica clar, clar, evidentment sí. uh -huh. i del parc de la Trinitat què podem dir aquests dies perquè uh -huh. està estant, comencen a sortir coses, sobre el parc però... sí, bueno, el parc de la Trinitat eh, també és del pla integral i de, de l'ús que es fa d'aquest espai <coughs> ja s'ha posat en marxa ara la vigilància nocturna de tot que s'ha posat la setmana, la setmana passada i estarà operativa tot, el, tot a l'estiu en quant a perímetre exterior i interior no? perquè ja sabem de que a vegades el que diem no? que, que és un lloc que el barri pot disfrutar i desgraciadament la gent a vegades fa mal ús ell, no? i a la nit la calor, digues-li com vulguis, la gent s'ha agomera allà, mm. a saltar, pot passar qualsevol desgràcia. Perquè el que deien és que no, no, era, no estava prou aprofitat. No, no, evidentment, l'ús que també es vol potenciar, volen, volen fer-se més activitats, dintre del, del pla integral al setembre també es farà alguna activitat més al parc, mm. ja sabeu que es va fer un, a nivell de, de, de ciutat, es va fer un consell de, de música, de jazz, mm i ara pues, al setembre crec que es vol fer algú relacionat amb un festival de karaoke però bueno, nosaltres reivindicam al districte que aquest parc pues, sigui, sigui de ciutat no de barri, sí. que portin cap aquí el pues, que està de Barcelona un dia castellers o qualsevol cosa d'aquesta Ah, doncs pot estar a prop, això. Sí, perquè el parc és, és un parc realment és molt gran Sí, sí, dir molt barri, entendre jo... tindre aquesta, sí. aquest perímetre de de, de zona verda i d'ús públic que, que tenim al barri, el que passa que bueno, per algun motiu anys enrere no es, va, es va deixar una mica de la mà de Déu i quan s'ha volgut activar pues ara costa tant ser-ho la gent ve, no? però bueno o sigui, creiem que es poden, es poden donar més activitats Uh -huh. Sí, perquè igual que tenim molts espais a Barcelona, de, de parts que, que, sí, sí, que no la gent van allà qui no. Vénen. Efectivament, no. bueno si es promociona una miqueta aquestes activitats i la gent de Barcelona i del barri eh, és coneixedora pues, evidentment obligarà i, o, i donarà la facilitat a baixar uh -huh. A més també hem de dir que eh, la zona de la presó també s'està reurbanitzant Sí, correcte, aquí si, si em permeteu us donaré l'última informació que sabem d'això Bueno, uh -huh. ja sabem. com sabeu es va iniciar un projecte de demolició del perímetre de les cases de funcionaris uh -huh. es van desallotjar bueno, d'arribar de pare de per del Pogar cap allà dos vivendes <coughs> i eh, l'Ajuntament es va garantir que a l'estiu la meitat de la curva del perímetre estaria enderrocada uh -huh. si passeu per allà ja es veu que la gent ha sortit d'allà uh -huh. Encara, desgraciadament, hi ha brutícia i tot això, però, bueno, esperem de que, de que aquest, <coughs> aquest eh, segon de riu uh -huh. es porti a terme abans de l'estiu. I, I tot el perímetre del voltant, està ara fora d'edat, acabaria a final d'any. <coughs> Bé, bueno, pel mig, per això dic que era una primícia, uh -huh. nosaltres en eh, ens han arribat notícies de que les institucions, la, la Generalitat, a nivell d'institucions penitenci... penitenciàries, està estudiant de reubicar, degut a, la, a que ha baixat la, la taxa de, de presoners uh -huh. i que s'obrirà Figueres el règim en obert que tenim aquí uh -huh. estem lluitant per intentar que com aquest procés serà una mica llarg, que per 150 presos anem, anem a dir, règim obert no són presos, pues que seria boia ja que els intentessin reubicar o distribuir el resta de de centres penitenciaris que tenen règim obert això que donaria peu, com és un procés que és una cirà bastant llarg doncs pues que quan ja comenci tot el projecte i estigui enderrocat allò tot el perímetre, quan s'hagi de fer alguna cosa, ja no hi hagi la problemàtica de dir, és que encara queda règim obert, uh -huh. llavors <coughs> què ha fet l'associació de veïns? com sabeu es va fer un projecte que es va denominar Vine i Participa per remodelar tot allò això va ser acceptat per l'Ajuntament de Praça Sant Jaume farà 5 anys de tota la remodelació de, de lo que implicava el projecte, desgraciadament ha coincidit i pues, com sabem, amb una crisi un canvi de govern municipal tot el que vulguem, però bueno hem impulsat aquesta idea uh -huh. i hem, hem involucrat a tots els partits polítics del districte sobretot, perquè és la forma de començar a treballar, uh -huh. perquè ens ajudin a fer una declaració el proper dia 10 hi haurà el districte de Sant Andreu el Consell Municipal, i es farà una sol·licitud perquè tots els partits polítics apoyin la idea de que el règim en obert de Trinitat Vella se'n vagi. No hi ha dates firmades ni pactades com podeu entendre, però seria lo eh, Des de lloc el lo, més, més important és que tots els partits polítics ens apoyen i estan per la labor. Vale? Llavors aconseguiríem tindre el compromís ja firm, quasi firmat de que això sortirà aviat uh -huh. ja que s'ha enrederit tot el procés de, de l'enderroc i tota la problemàtica que ha hagut potser doncs, arribem ja amb tota la feina feta no? de, uh -huh. afortunadament o sigui que el dia 10 de juliol sí, al ja... distrito de Sant Déu, al plenari que hi haurà, hi haurà una, una declaració institucional de tots els partits polítics uh -huh. i es demanarà públicament, que això evidentment escalarà a la presó Sant Jaume, a Justícia i tot el que més. Uh -huh. Molt bé. Doncs el que sí que en aquests moments està portant a terme, però no a Trinitat Vella, sinó al Bonpastó, és el tema del centre de serveis socials, no? Sí. Els va demanar que... que es... sí, encara no tenim... Cortés, però... sí, encara no tenim resposta a això, perquè les coses d'avui de... en dia de l'administració van com van, però bueno, continuem amb la lluita i la reivindicació de que el barri necessita un suport a nivell social, perquè desgraciadament és un barri castigat per la crisi i estem en una perifèria mm, que, que a molta gent gran li agafa lluny de desplaçar-se cap allà ells ja sempre el mateix de que avui en dia, o sigui, via comunicació pots arribar, però hi ha gent gran que això li costa no? i bueno, pues, és una lluita que tenim i, i gairebé no la donem com a guanyada però no olvidada. i si, desgraciadament, amb què costi de dir-ho en 4 dies i aconseguim 2 pues seria un èxit no? mm. també podem dir de que la comunicació amb el, amb el nou ambulatori també hi ha un compromís bastant de que la línia 11 tindrà parada a la porta a les 24 hores de servei per fi, també és una reivindicació que afectava Trinitat, Montpastor i Barba de Vivert mm. bueno, a partir d'aquí, coses que puc adelantar-vos mm. és que ahir l'associació de veïns va convocar a tot el perímetre de la carretera de Ribas uh -huh. a la gent que dona més propera a, aquesta, a aquest entorn perquè com sabem eh, començarem la primera fase ara des de Bar Caracas fins a l'estop que coneix amb la C58 i l'autopista per remodelar tot aquest, tot aquest carrer eh, perquè vam consensuar això amb, el, amb els veïns pues perquè com sabem aquesta primera fase com dic, donna la peu a la segona que ja incloïeix l'ascensor i la comunicació amb el parc de les aigües i l'Aassociaació de veïns reivindica que per tots els mitjans aquesta zona quedi de circulació de barri, de circulació de barri i guanyir guanyi mobilitat per a la gent que puguem caminar cap allà. Per consegüent, hi havia dues versions, o sigui dues postures. Una era habilitar dos carrils, nada i tornada amb un futur, i una, que és la que postem l'altra, és que dóna peu a que només hi ha d'ús de barri. La gent connectarà a nivell de l'autopista aquí, a la carrer de la Llosa, per sortir. Uh -huh. I la gent, o sigui, per necessitats de, de, de, de transport d'autobusos, sí. hi haurà un blindatge perquè no puguem entrar des d'aquí, com ara fem a l'autopista, es ballarà o farà un, un petit impediment. O sigui que només podem circumvalar, d'acord? Uh -huh. vale? Aquesta postura i es va consensuar amb els veïns i crec que estava bastant consensuada i acceptada. El dia 4 també tenim una reunió amb el districte, sobretot per aquest tema perquè ens interessa com, com sabem i ja audit abanss han firmat uns, uns acords i uns pressupostos i hi ha uns diners ja per distingues de major i volen que ràpidament comenci. Uh -huh. I bueno, esperem que això ho veiem ràpidament. Uh -huh. A més, demà també eh, tenim mm. això de recollida d'aliments. Sí, la la eh? sí bueno, és, una, és una idea que és... ja fa molt temps que anem rumiant mm. i per temps, per treball i per moltes coses pues, ho anàvem deixant, però bueno, també al coincidir amb el final de curs i que veiem les necessitats encara que hi han, sobretot a la gent que ho està passant malament, pues, vam promoure aquesta campanya. Esperem que sigui. Aquest barri és bastant solidari, com sabeu, i bueno, per això vam, vam involucrar el banc d'aliments perquè ens ajudi a, a recollir els uh -huh. aliments i després ells seran encarregats de, de la distribució uh -huh. bueno, demano a la gent que, bueno, que sigui una mica solidària, que saben que ho és i que pensi que avui en dia mmm, hi ha sobretot molta criatura petita que ho necessita i, i seria una forma d'ajudar lo no, no és un gran cos el que demanem sinó que tothom participi Sí, perquè si hi ha alguna cosa que caracteritza precisament a la Trinitat Vella és que quan posem en marxa qualsevol projecte sí. la gent respon, sí, no? Sí. sí, participa, respon no? s'involucra, sí, ah. sí. Aquí, d'aquesta manera, sempre veiem de que hi ha una palpitació, no? Que la gent s'interessa i en temes solidaris o d'organització sí que col·labora, sí que col·labora. Molt bé. doncs si vols afegir alguna cosa no, no. més... No, bueno, no, em deixo res, o sigui, conforme vagi venint ja us explicarem el tema de, de carretera de Ribas i de la presó, uh -huh. perquè és bastant interessant. Nosaltres el que sí que farem avui és tancar el, el programa tal i com el coneixem, perquè a partir de la setmana que ve doncs ja començarem a fer programació d'estiu i, i canviarà una mica però sí que evidentment doncs, intentarem parlar amb l'associació de veïns per qualsevol cosa que, doncs, que es pugui anar produint durant aquests propers dies. Molt bé, doncs Josep Maria López, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, això que tinguis un bon estiu avui i que... Moltes gràcies a tots els veïns i demà els esperem a la plaça. D'acord, doncs molt bé, doncs bon dia. Molt bé. Doncs ens veiem en una altra ocasió, ara el que farem tot seguit serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en Tot un Poble. Jo que era feliç, divin instal·lat en l'eterna improvisació, de low cost divendres de cine va fotem al gust i menús degustació. Ja em vaig ensumar que tot aquell silenci era el preludi d'una gran declaració. Vas parar la teleat, et va girar, va somriure i vas dir, Joan, això nostra li manquen emocions. I quan ets dona hi ha un moment que de dins sents una crida i no saps per què però tens un gran desig tan gran com la vida i prens una decisió i a tu potser et va semblar que marcava un pas de fang i però era un moviment d'Espanya gentilesa d'un calfret farcit de pànic ho reconec, nena, vaig tenir por Carinyo, no sóc en per Mason va fa dies que he detectat un immens desig de ser mare i creu-me, no preparat he dit que no estic preparat 9 mesos després va arribar la Maria i ves per on de sobte ara feia molt curt el dia i ens vam autuït posar a fer esport i mirar mitjadèries que tu i jo, carinyo meu, no hem estat mai uns fora de sèrie, ni de cos ni d'esperit. Carinyo, no em demanis miracles. Ja en vols una altra i a mi em cal anar pas a pas. He dit que em cal anar pas a pas. pas. I fins aquí, Orguà, senyors, ara passem a una altra lliga de bolqueres, escoles d'alci, de patir fora de mida, de la vins cada dissabte, de fer ok des de la grada i de renunciar al que som per madurar marxa esforçada. Però sempre queda un Peter Pan fotent la guitza dintre nostra tricherat en aquells temps sense preocupacions ni sostres.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 La, la setmana que ve ja començant la programació d'estiu de, i una de, una de les entrevistes, una de les seccions que tindrem a, a aquest estiu aquí amb nosaltres els divendres doncs és la que ens oferirà eh, el David Campillo, que per pertany el doncs, tema dels emprenedors. Oi? Sí, hola, bon dia. Bon dia. Doncs sí, mira, això és un, bueno, és un tema que teníem pendent, no? Que uh -huh. ja feia dies que ho parlàvem, sí. que era el tema de la nova llei d'emprenadors. no? Que l'hem sentit de uh -huh. molts, eh, fa anys que... No, fa anys, no, però potser fa un any que anem sentint la nova llei d'emprenedors. Uh -huh. I era una mica doncs, per parlar-ne, no? Perquè tothom va molt despistat, no? Eh, no queda molt clar qui tindrà avantatges, qui no tindrà avantatges, i avui era una mica doncs, per aclarar aquestes coses, no? Uh -huh. Molt bé. Llavors... Eh, hi ha diverses coses. Vale? Eh, bàsicament, no? aquesta llei d'emprenedors que ha sortit eh, no és una ajuda per tots els emprenedors, vale? perquè uh -huh. ens entenguem, vull dir, no hi ha gaires canvis substancials en el que és el foment de l'emprenedoria, però sí que és veritat que hi ha certs col·lectius que se'ls ajuda més. No? Uh -huh. I per ser més concret, el col·lectiu que estarà més ajudat són el tema dels joves. Uh -huh. Llavors, estem parlant dels joves, vale? eh, clar, hi ha molta gent que es considera jove, però aquí s'ha posat un, un límit. Jo em considero jove encara, en tinc 35, però jo no entro com a jove. Vale? O sigui, estem parlant dels joves de menys de 30 anys. Vale? Llavors, eh, per parlar una miqueta així, eh, pel tema d'incentius, vale? s'ha posat un incentiu, vale? que és que la gent que munti un negoci, de menys de 30 anys, sempre estem parlant de menys de 30 anys, eh? Eh, per exemple una de les coses que podrà fer serà compatibilitzar la prestació d'atur si està cobrant la prestació d'atur amb muntar un negoci en què consisteix? doncs eh, si té prestació d'atur vale, durant 270 dies vale, que perquè ens entenguem 270 dies serien aproximadament 6 mesos 9 8-9 mesos. Mesos, mesos podran combinar les dues coses la prestació d'atur amb muntar un negoci això em sembla molt interessant perquè moltes vegades quan es crea un negoci el primer problema que tens és que durant els primers mesos no tens una entrada de diners perquè estàs muntant el negoci, t'han de conèixer els clients, t'has de posar en marxa i si tens la sort de poder pagar les despeses al principi del teu negoci, doncs ben content que pots estar, no? I d'aquesta manera, doncs el sou que potser et seria més difícil treure, doncs l'aconsegueixes doncs, amb, amb, amb la prestació que tenies, no? Això, això és una cosa, no? Eh, sempre s'ha parlat que els joves és el que hi s'actor que li és més difícil d'entrar dins del mercat laboral exacte, ara estem parlant, manera... parlant no, d'unes dates de més del 50% d'atur juvenil no? uh -huh. i doncs és, és precisament per aquest, per aquest foment ¿vale? jo en aquest aspecte també voldria puntualitzar una cosa i és que aquesta llei Vale, està molt bé que es fomenti l'ajut als joves però si nosaltres que ja un temps eh, dedicant-nos a l'emprenedoria els joves no són els que munten més empreses d'acord? O sigui, uh -huh. Som més la gent de 35 fins als 45 una cosa així i jo aquí el que, el que trobo falta també en aquesta llei és que no s'hagi donat un recolzament als de més de 45 anys que són els que també per altra, per altra banda tenen sí. més problemes si s'han quedat a l'atur perquè les empreses no s'agafen perquè són molt grans ah, exacte, sí. ah, exacte, llavors és precisament el que estàs parlant no? que clar, jo em quedo a l'atur tinc 45 anys eh, va, haig d'escollir, soc un empresari entre un jove de 25 i un de 45 vale, què m'aporta el de 45? Vale, m'aporta coneixements, eh, m'aporta una sèrie de coses, què passa? Que és un tio que no té tanta capacitat per renovar-se potser prefereixo agafar un de 25 uh -huh. que tingui una certa formació i que ja de més el puguin anar formant dintre l'empresa i que uh -huh. es pugui quedar dintre l'empresa més temps uh -huh. no? per això en aquest aspecte i que potser en el servei de creació d'empreses és el que comencem a veure ens ve molta gent amb aquesta edat ¿vale? uh -huh. per què? Perquè diu ostres, tinc molt difícil trobar una feina tinc molta experiència en un sector en concret uh -huh. doncs per què no monto jo una cosa pel meu compte? bé Jo és una de les de les i de les crítiques que, la, que li podria fer aquesta, aquesta llei d'emprenedors, no?, que s'ha fet. Uh -huh. Després, per un altre costat, continuem parlant dels menors de 30 anys, uh -huh. que quedi clar que estem parlant dels menors de 30 anys. Uh -huh. Una cosa que, sembla, que em sembla molt interessant i que és una cosa que, des del meu punt de vista, s'hauria d'ampliar a tots els emprenedors, d'acord? Uh -huh. És el tema dels de, autònoms, d'acord? Eh, la llegenda diu que els autònoms són 250 euros d'acord? Uh -huh. ho heu sentit, no? Algun cop? Uh -huh. 250 euros, 250 euros vale. jo crec que el primer que s'hauria de declarar és que són 250 euros però en que són 250 euros si tu et poses la base mínima de cotització que es diu vale? uh -huh. o sigui que tu cotitzaries per 870 euros per un sou de 870 euros uh -huh. Uh -huh. el dia que et jubilis et calcularia la, la jubilació en funció d'aquests 870 euros uh -huh. vale? Estem, el que vol dir és que la quota d'autònoms és un 30% de la base de cotització que tu et posis uh -huh. un autònom no té un sou perquè no és un treballador llavors tu esculls el que vols cotitzar vale? llavors, per això que quedi clar és un 30% de la teva base de cotització i la base de cotització pot anar de 870 euros que és el mínim fins a 3.000 euros o sigui que si estem parlant de 1.000 euros, ja has de pagar 300 euros al mes. Uh -huh. Si estem parlant de 2.000 euros, has de pagar 600 euros al mes. El que passa és que el dia que em jubili o el dia que hagi de rebre una prestació, uh -huh. aniran en relació a aquest seu base que ja jo m'hagi posat. Vale? Aquesta és una primera aclaració que s'ha de fer. No? Uh -huh. Llavors, eh, del que estàvem parlant, dels de joves menors de 30 anys, eh, què se'ls ha fet? Se'ls fa, durant els primers 6 mesos, una reducció del 80%. Què vol dir? Que durant els primers 6 mesos, de la base mínima, eh? durant els primers 6 mesos, en lloc de pagar 250 euros, em pagaré 50. lo qual és una cosa molt assequible. Mm -hmm. I a més estaré cotitzant. Vale? Això és molt beneficiós. Eh, després, com funcionarà, és que després pagaré els altres 6 mesos, pagaré el 50% o sigui que passaré a pagar 125 euros uh -huh. el qual també és molt interessant pensa que ja si estem parlant de 6 mesos i 6 mesos eh, ja farà un any que tinc muntat el meu negoci tu ja saps com va mm. exacte, o sigui en economia el que es fa moltes vegades és que el primer any és el de supervivència sí. vale? o sigui és com, vinga, el primer any, si aconsegueixes aguantar i una miqueta i que et doni alguna i tal, hòstia, tu, ja pots estar molt content, eh? És quan, com més fracassen durant el, durant el primer any. I després, durant 3 anys, si aconsegueixes mantenir la teva empresa durant 3 anys, tens números perquè t'aguanti uns quants anys més, d'acord? ¿vale? Mm. Amb el qual estem parlant que, mira, entre una cosa i l'altra, 50 euros durant 6 mesos, després 125 durant els altres 6 mesos, sembla que és un que és molt interessant. I a més, Eh, durant els 3 mesos següents tindràs un descompte del 30% el que es diu una reducció vale? uh -huh. una reducció vol dir que tu pagaràs un 30% menys i després eh, els altres 15 mesos que queden, o sigui estem parlant un, en total d'un període d'aproximadament dos anys i mig uh -huh. eh, tindré una bonificació del 30% vale? també important saber la, la, la, la diferència entre reducció i bonificació la reducció vol dir que jo pago un 30% menys la bonificació vol dir que jo ho pago complet i després em retornen el 30%. Uh -huh. eh, I això per lo que fa al tema de, de les bonificacions del treball autònom. Uh -huh. seria... Home, mm, la veritat, mm, uh -huh. és interessant i el que estàvem parlant, el que seria més interessant és que, per exemple, tot aquest tema de bonificació també s'amplies. Perquè, sí. clar, Mm, pensa que jo m'agafo un local mm, potser rondaran depèn del local que agafi eh, de, de tamany, ja estem parlant d'algú que vulgui muntar una empresa física no? dius, ostres potser ja estic pagant entre 500 i 700 euros de lloguer si li sumo els 250 més ja me'n vaig pràcticament els 1000 euros que oh. entre l'aigua, la llum, eh, l'assegurança mm, i quatre coses més m'estic disparant d'acord? Oh. Això també, una altra cosa, a puntualitzar. Això, aquesta bonificació només la tens si no contractes a cap treballador. Sí, tu has de portar-lo tot. Tu has de portar-lo tot. Si contractes amb un treballador, ja no tens aquesta bonificació i una pregunta Digue'm. el que parlàvem abans de que pots estar durant un temps cobrant a l'atur tot això és compatible tot, tot, tot això és això... compatible sí. Sí, una altra cosa que ja n'hem parlat algun cop en el programa però potser vam parlar fa, fa més temps és el tema de la capitalització de d'acord l'atur uh -huh. llavors és aquí és com que tu tries no? una miqueta si jo monto un negoci i veig que no necessito fer molta inversió al principi doncs jo m'agafaria aquesta, això que estem parlant no? de cobrar la l'atur i anar muntant el meu negoci si per el que fos jo hagués de muntar un negoci que necessita molta inversió puc fer el que es diu el capitalitzar l'atur uh -huh. que en el, en el cas dels joves vol dir que jo puc rebre d'una tacada tot, tot l'atur i a més puc destinar el 100% a la inversió que jo vulgui fer uh -huh. doncs potser si jo no tinc uns recursos potser prefereixo capitalitzar tot l'atur per poder muntar el meu negoci i després doncs, veure com en puc bueno, es fan un càlcul i tu has de preveure que has de menjar pagar el teu habitatge i tot vull dir, no muntaràs un negoci preveient que no, mm. que no guanyaràs res o sinó amb uns estalvis i dir bueno, com a mínim amb això puc aguantar sis mesos, set i, i després tira endavant no? clar, o sigui, el primer any seria uns mínims, tenir uns mínims assegurats mm. per poder tirar, per poder engegar bé l'empresa mm. sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, en aquest cas és el que també s'ha parlat moltes vegades no? i que una uh -huh. de les coses que més ha afectat la crisi és el tema de la liquiditat ¿vale? uh -huh. hi han dues o dues coses diferents, una cosa és que jo vulgui muntar el meu negoci llavors és la inversió que haig de fer que la inversió perquè ens entenguem és tot el que haig de posar per poder obrir la persiana uh -huh. I per un altre costat està el tema de la liquiditat, que és el meu dia a dia. Pot ser que la meva empresa funcioni bé, però que no tingui liquiditat. Sí. És el que s'ha parlat durant molt de temps. No? Que hi ha grans empreses que potser eh, cobren o paguen a 60, 90 o 120 dies, vol dir que la teva empresa funciona, Lo que passa és que no té cash, Clar. no té tresoreria. I llavors és quan, quan anaves al banc i li deies escolta'm, jo cobraré d'aquí 120 dies adalanta'm els diners perquè jo després te'ls retornaré i aquí és un dels llocs on més ha tocat la crisi no? en el tema de, de la liquiditat el tema de les pòlisses de crèdit que s'han cancel·lat, que no s'han renovat uh -huh. aquí és on, on més a, han patit les empreses no? el tema de, la, de tenir tresoreria, de tenir líquid no? i després aquí també això ja va més destinat a persones amb discapacitat, uh -huh. que també en el tema de la base mínima que estàvem parlant, eh, el que es fa és que durant els primers cinc anys tens un 50% de bonificació, d'acord? Uh -huh. Amb la qual estem parlant doncs, lo mateix, que estaríem parlant un, pagant uns 125 euros durant cinc anys. O sigui, aquí no entraria l'edat. Aquí... No, aquí no entra l'edat. Aquí hi ha el fet de, de tenir una discapacitat evidentment doncs, tens més problemes doncs, tant per treballar com per muntar un negoci doncs es considera que durant aquests 5 anys doncs es dona aquest, aquest 50% uh -huh. i això de fet seria una miqueta així a grans uh -huh. no, a grans eh, línies una mica el que s'ha posat en marxa, sí que és veritat que s'han posat en marxa d'altres coses però com tenim el, el temps que tenim, doncs també no? donar les coses que són més, més beneficioses i, i els, que som, els incentius que són més interessants, no? Molt bé. D'acord, doncs eh, aquest programa l'anirem fent durant aquest mes de juliol Sí perquè la gent doncs, tinguin en compte, doncs això, a l'hora de tirar endavant un negoci doncs, a, on, a on es pot agafar o, o a on no pot sortir-se'n. Sí, la idea és que anirem barrejant una miqueta tot, no? O sigui, anirem mm -hmm. barrejant temes que jo crec que són d'interès a l'hora de, de muntar un negoci i mm -hmm. també, com veníem fent fins ara, que vagin passant emprenedors per aquí que vagin explicant la seva experiència, no? Perquè mm -hmm. el, més, el que més et motiva, no? El que més t'incentiva a muntar un negoci és gent que veus que potser està en la mateixa situació que tu i que ha acabat tirant un negoci endavant, no? Sí que mm -hmm. o sigui, és veritat que no és fàcil, però tampoc és tan complicat com ens pensem Esperem-ho <ríe> <ríe> Molt bé, David Campillo Moltíssimes gràcies per haver vingut avui en gràcies, gràcies a Urama I nosaltres el que fem ara mateix és una pausa i tornem tot seguit ja directament amb la nostra habitual agenda perquè la tenim força carregada avui Vinga, fins ara oh, Sí. Era... L'aire ple d'amor Fixa't bé sentida I no sé si em passo de volta No sé si és exagerat Però és això en tot el que vull creure I ho puc veure quan t'estic mirant L'aire és ple d'amor I s'escampa el meu gust L'aire es ple de món Com la pluja mig del mar I no sé si tot és un somni No sé si he perdut el nom Però és això en tot el que vull creure I ho puc veure quan dius el meu el primer raig de sol l'aire és ple d'amor fins que el dia ja s'afor i no sé si és Molt bé, doncs recte final del nostre programa d'avui. Ens queden ja pocs minuts per cloure aquesta temporada, aquesta temporada en què hi ha hagut moltes notícies, hem tingut molts convidats, hem parlat amb molta gent i el que fem ara mateix doncs, és convidar-vos algunes de les activitats que podeu gaudir aquests dies. Comencem parlant dels patis escolars oberts al barri, eh, patis doncs, que estaran oberts tant al juny com al juliol. Espai de lleure, educatiu i compartit, a l'Escola Bernat i Boil, l'Escola Pompeu Fabra i l'Escola Mestre Enric Gilbert i Camins fins al dia 31 de juliol. Doncs hi han tres escoles, tal com ens acaba de dir la Marta. La primera, a l'Escola Bernat de Boil, es troba al carrer Mollerús en número 1 i els seus patis estan oberts de dilluns a diumenge a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre. A l'Escola Pompeu Fabra, que està al carrer Dolors, el número 19, de dilluns a diumenge també, de 17.30 a 20.30. I la tercera és l'escola Mestre Enric Giver i Camins, que es troba al carrer Irlanda número 15, que aquesta obre el seu pati els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia. Doncs aquesta escola obrirà també durant el mes de juliol. Els nens i les nenes que accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Una activitat que precisament acaba demà és la del curs de sardanes a la Trinitat Vella. La plaça de la Trinitat acull cada dissabte entre les 11 del matí i la una del migdia un curs de sardanes. Doncs demà dissabte, com hem dit, serà l'últim dia abans de les vacances. Per, si voleu més informació, al centre cívic de la Trinitat Vella ho trobareu. I ara anem a parlar de l'espai 30 de la Nau Ibanov. Ens anem cap al barri de la Sagrera. Us ofereix una exposició sobre l'Havana. L'espai 30 de la Nau Ibanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins diumenge una exposició amb el nom «Usted està en l'Havana», formada per 50 fotografies triades entre més de 700 negatius fets a l'any 2001 a la ciutat de l'Havana de Cuba. Aquesta exposició també es podria titular un passareu por l'Havana. El tema principal és la gent que anava trobant caminant pels carrers de la ciutat al Hotel responsable d'aquesta exposició. Ara ens quedem a la Nau Ivanov perquè us presenta Si jo fos el rei d'aquesta illa. La Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix fins menys a la representació de Si jo fos el rei d'aquesta illa. Doncs a partir de la tempesta de William Shakespeare 12 anys, són molts anys, molts massa, el temps que ha viscut Pròsper obsessionat en la venjança contra aquells que el van trair i el van abocar a una mort quasi segura. Oblidat en una aïlla deserta, la companyia de la seva filla Miranda s'està l'únic balsam per calmar l'odi i la rancúnia però 12 anys, doncs, com hem dit, són molts anys, molts, massa, suficients per reviure el seu dolorós passat tantes vegades fins a reinventar-lo i potser així ser capaç de sobreviure al present. La durada és de 80 minuts, l'espectacle és en català, són 12 euros el que costa l'entrada, però els amics de la nau tenen un 50% de descompte més una consumició gratuïta i la venda d'entrada és alta d'entrada i una hora abans també ho podeu fer a la taquilla. Doncs aquesta representació que es realitzaà aquest cap de setmana a la Nauba Ivanov, avui i demà es farà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. I ahir us parlam d'un festival us parlam d'un festival d'arquitectura que es diu M3 i que es realitza a La Fabrecoach. La fàbrica de creació Fabra i Coats és la seu de la vuitena edició del Festival d'Arquitectura M3, que descobreix noves formes d'arquitectura i urbanisme vinculades a les realitats socials actuals, a través de la reflexió i els intercanvis entre professionals i públic assistent. L'eix temàtic d'aquesta edició és el pas de les utopies a la realitat, centrat en els nous usos de l'espai públic com l'autogestió, l'apoderament i els processos col·laboratius l'habitatge en situació de crisi, el coworking, working etc. Una exposició i diverses activitats obertes i proposades per veïns, entre elles espectacles de dansa, tallers i concerts conformen la programació d'aquest festival. El col·lectiu internacional MapTretxa va ser seleccionat a la categoria Build and Brick TopiUp, una construcció d'estructures abovedades de Mahou en el pati de l'exterior de la Favari Quats utilitzant el tradicional sistema de la volta paradada amb noves eines digitals d'optimització estructural a través de la seva geometria. Per la seva banda, la secció Xaret reunirà propostes seleccionades sobre noves formes d'arquitectura i urbanisme i portarà a terme accions d'intervenció social a l'espai públic de Barcelona sobretot a la fàbrica. De fet, es mostraran 45 projectes de 17 països, entre ells a eh, ZUS, Joago Rotterdam, que és una iniciativa de finançament col·lectiu a la creació de les ciutats, que posa proposa desenvolupaments privats a petita escala de baix pressupost a través d'un web i aplicacions digitals. El projecte Spanish Dream de l'equip de les Verdes proposa una reflexió sobre la crisi i recrea escenes familiars en obres sense rematar. I esto no és es un solar, de l'estudi Gravalós di Monte, suggereix crear nous espais contemporanis en el solar abandonats i donar resposta a les problemàtiques veïnals. 14 anys després de la primera edició M3, que acumula 70 mil visitants ja s'ha posicionat com una plataforma d'oportunitats arquitectòniques i un espai de la reflexió. I ara parlem d'una activitat que es realitza, doncs precisament a Sant Andreu, al Centre Municipal de Cultura Popular, Festa al Carrer. La vida al carrer és pròpia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 I aquestes activitats són, són organitzades pel grup de pintors de Sant Andreu i el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Més informacions doncs, ens porten a parlar de l'exposició col·lectiva Working Progress, que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu. Mostra amb els treballs dels alumnes i el IEI, que cursen els cicles formatius de grau superior i grau mig d'escultura a la llotja, l'Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu, al Centre Cívic de Sant Andreu. Això està al carrer Gran Número 111. A més de Exercicis de gràter més quotidià, es pot veure també una tria de projectes de final de carrera. Les obres abasten disciplines diverses com ara l'escultura o el vídeo. I ara parlem continuem parlant de la llotja de Sant Andreu que us ofereix l'exposició del treball de l'alumnat de les arts del llibre. La llotja de Sant Andreu al carrer per a número 40 us ofereix l'exposició de treball de l'alumnat de les arts del llibre enquadernació, gravat i tècniques d'estampació fins al dia 30 de setembre. Doncs això és el que podreu veure a la llotja de Sant Andreu, al carrer Paramanyanet número 40. Hi ha un número de telèfon que és el 93 408 67 89, i un mail que és ea llotja i ja ens queda doncs poca cosa eh, per comentar-vos perquè avui, doncs, tal i com us hem dit, tanquem el que és la nostra habitual eh, temporada d'hivern, bé, hivern i tardor i primavera i ens encarem ja directament cap a l'estiu. El que sí que volem donar les gràcies és al Ricardo Malabé per haver participat en aquesta temporada i haver donat doncs tot el que he pogut per que aquest, aquest programa tirés endavant. Molt bé, doncs ens queda...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 si no, número 76. Nosaltres ho deixem aquí, donar les gràcies al Ricardo Malabé també a la Marta Sánchez per haver participat en aquest programa. Nosaltres ens retrobem dilluns, que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau!